Таїса буде вражена від мого мешкання. Скрутний початок. На столику в склянці світліє відламок галузки з дрібнотою обцвіту. В необрамованому дзеркалі на стіні падалюк знаходить відбиток. Обличя, здається, йому надто витяглося в своїй середині, а дрібні кучерявинки рудуватого волосся збилися пучками. Оглянусь на старезний висячий годинник. Пора і виходить на вулицю. Крізь розчинені двері перебігають пасмуги різкого світла, чути горки та автомашин, виття сирени і мелодійний дзвін годинника з башти. Скоро вертається паладюк з Таїсою. Проти його темного одягу її плаття різнить яскравою бусковістю. Обедений зачіскою, мов на модній портретності, білий вид її, теж різнить. При темних пасмах. Вона нервується, поглядаючи на підвальні закутки. Жах, як тут брудно кругом. З острахом переходить до стільця і спершу доторкує пальцем і дивиться при ламповому посвітлі, бачачи, чисто, обережно сідає. Чи можна тут жити? докорила, глянувши на ліжко столик, розбитий умивальник. Тимчасово. Скоро матиму кращу працю й перейду. Як тобі? Гарно. В лабораторії опрацьовуємо відомості з біологічних дослідів. Про клітинку. Будуть нові обчислювальні машини при вивченні причин старости для знаходу засобів, як спинити. Люблю там рухатись. Чисто ніби в сяєві. Сама стаю свідком чудесної дійсності. Відкривається нев'ядима молодість. Як з квартирою? Гаразд? О, так, моя господиня, як мати мені, в суворій добрості і з ласкою. Навіть допомогла мені здобути віолончель, зовсім добру, від своєї приятельки Софії. Разом з нею працювала в буфеті при концертному залі. Інструмент належав матері Софії. Віолончелістці, учениці славного композитора Печеніги Углицького, визначного фахівця. Йому доручали розписувати партитури для великих оркестрів. В одному з них грала Софія на мати. По її смерті віолончель стояла без ужитку. Приятельці не хотілося продавати материнську пам'ятку в незнані руки. А тут згодилася передати своїй людині, мені кажучи, нехай грає землячка в пам'ять моєї нені. Не хотіла грошей брати, а зрештою, на мої вмовляння взяла трохи, для годиться, при переході речі до нової власниці. Можливо, чула, тут десь виробляє віолончелі славетний майстер, Гремник. Його вироби високо ставляться на міському ринку. Я чула від Софії. Він цінить їх дорого, приступні тільки для багатих професіоналів, а не таких, як я, аматорок. Щось турбує, з очей стривожених бачу. Нічого, нічого. Що могло бути? Прошу відвертості, про всі речі. Нічого. Хіба одно, як швидко проходить час. Без кінця ждання чогось від зміни, найсправжнішого. Якась пташина думка, про вирій. Минають роки, а я дожидаю, коли справдиться. Вона нервово закриває обличчя обома долонями. На мить. І враз відводячи, ніби стирає ними смуток. Зітхнула. Забудь моторботу. Як ноти? Що склав? Тепер нічого, завтра почну. Чи думаєш про майбутність? Де нова праця? У шпиталі, при монастирі. Чистити приміщення. Майбутність? Не пораджу собі. Як можна? Компонувати перестав. Майбутність порожня, час минає. З розпачем думаю про повне літо в спекоті міста. Вибратися з нього хоч що далеко. Трудно. Заробіток. В суботу підем на виставку, в клуб. Малярство і скульптура чудові. Забути цей жах. Раду. Тепер скоріше звідси. В скверику пройдімось. Я тут гину. Як твої віоланчельні вправи?